All right. Podcast Select, avsnitt 17. Det blev lite kortare avsnitt idag. Det har inte hänt så mycket på senare tiden så att vi tänkte vi ta en liten diskussion om vad som var bäst och sämst. Eller mindre bra under första halvåret, nu innan hösten bråkade loss med väldigt mycket spel. Så med mig idag har jag bara Roger, men vi ska väl klara oss själva ändå. Tycker jag. Lugnt och skönt. Ja, det luktar skött. Det är ingen jag jag bings mig då. Ja, nej. nej, men det är så. Det är sommar och folk är borta. Och det har inte släppt så mycket spel heller för den delen. Nu på sista tiden så det är väl rätt skönt att bara ta en liten resumé. Vad som har hänt. Ja, det har väl bara varit ett, ett spel senast. Batman hade, Batman hade väl komma när vi spelade in förra. Ja, tror jag. alltså sen har ju årets bästa spel släppts än så länge. Uh, är det att inte, uh, Thomas nytt Thomas eller? Uh, nej, det är det inte <laughs> uh, Fotboll med bilar kan också. Ja, man Rocket Liga sånt. Men det, det kommer vi till senare ja. Om vi ska börja med um, uh, Året började ju lite Vad ska man säga, kontroversiellt uh, The Order Var väl egentligen det stora Första stora spelet i år Tyvärr så blev det lite Problem med det redan innan det släppts För att det hade läckt ut till några youtuber som man hade spelat igenom och då började posta en massa information om spelet, att det skulle vara fyra timmar långt och hit och dit. Och där satt man ju själv och inte kunde kommentera på det där man, eh, på grund av embargoet, men eh, det demorterades ju rätt snabbt att det var inte ett fyra timmarspel. Eh, det var inte jättelångt heller. En normal spelrunda gick väl mellan, sprang man igenom det skulle man nog gå igenom på sex timmar, men jag tror jag landade på åtton halv ish. Och då har jag ju ändå överallt Och inte att ja. i ner tiden Utan gick igenom i lugn och ro Och spelade mm. Och um, som jag skrev i recensionen också Jag så fast med det att jag tycker fortfarande Det var ett fruktansvärt bra spel Det var inte um, Lite åt en Alltså det var en, en bra upplevelse Från start till slut Som jag egentligen ska spela i ett enda streck För att få hela upplevelsen För att det uh, känns lite... Uh, segregerat om man uh, delar upp det på två, tre gånger. Och man tappar lite av det här flytet som är det. Ett flyt som han körde också och, och vi, några andra tomb raid också hade till viss del. Mm. Man, det blev kontinuerligt uh, kontinuerligt. Nu uh, glömde jag bort ordet här, men uh, det kändes som en uh, En lång matinéupplevelse. Ja, precis. Det gjorde det Jag är inte. Du kör, har väl också kört igenom, om inte jag minns helt fel Ja, jo, alltså jag tyckte det var som, som om man ser det som En matinerulle Så tycker jag det var ja, alltså det, det hängde alltså Story och allt liksom, det, det flöt på väldigt bra spelet Men sen hade jag problem som jag tycker med Upprepelse och För lite innehåll egentligen För vad det jag tror jag tycker det hade, att det hade behövt variera sig lite mer. Jag gav det ändå rätt bra betyg när jag recenserade det, Men det var ju mest för att det ska vara en engångsgenomspelning. Och ser man det för vad det är så tycker jag att det var en bra upplevelse. Men man ska inte gå in och rota i det igen. Och man, ska inte, man ska inte syna det i sommarna för mycket. För gör man det så upptäcker man hur mycket... Ja det gjorde jag när jag gick på platinum för det, sen liksom att man synade. Och då... Då, då ser man sprickorna. att det, inte, det är inte gjort för att spelas igenom flera gånger. Nej, nej. Det, jag, jag körde igenom det eh, två gånger totalt. För att när jag då tog... Eh, jag, efter första genomspelningen så hade jag plockat alla trophies. Jag saknade två stycken kollektor på Så jag körde igenom den andra gången bara innan jag skrev recensionen bara för att, eh, för att få upp minnet lite. Och det som du säger är att eh, visst, det är repetition. Eh, det är väldigt mycket som går från... Eh, Väldigt trångt Lik, Liknande Uncharted 1 Och Final Fantasy 13 Att det var väldigt trånga koder och du, du har ingen jättefrihet Att utforska även om man kunde utforska Men det var det att du Gick från istället snacka lite Fick en cutscene Och sen var det lite combat Och sen gick du vidare Men det var en väldigt intressant story som ett upplägg för Framtida spel i serien Och nu mm. tyvärr så får vi inte tror inte mer spel i serien för att uh, Santa Monica eller Santa Monica uh, Red Dead Dawn har ju uh, helt uh, klippt banden med Sony nu mer uh, tyvärr ja. men uh, Sony äger ju IP så att Sony själva kan ju göra någonting vidare med det men uh, mm. jag vet inte, det var alltså det var ju fruktansvärt snyggt det kan man inte ta från spelet Nej det var det, det. det var riktigt grafiskt uh, demo på maskiner kan klara av. Ja, det var det. Sen, verkligen. Sen hade, det var ju en funktion som jag verkligen gillade, som jag vet många klagade på. Uh, jag förstår egentligen inte för min synvinkel just nu när man smyger upp bakom någon så får man en uh, liten quicktime event innan man kan döda någon. Mm. Och jag, jag tyckte det tillförde. Uh, en hel del att du kunde misslyckas med det. Uh, totalt. Eller lyckas bur på hur du klicka på knappen. Så det, det var inte bara det här som vi. Assassin's Creed använder och Splinters eller många andra att du bara smyger fram och sen bara smaschar du en knapp och sen lyckas du. Nej. Utan det var lite mer Det var innevävd i sekvens liksom, på ett annat sätt. Alltså den flöt ihop lite bättre i, i själva gameplayet kan man säga. Den kommer liksom lite mer naturligt. Mm. Så man var tvungen att vara med hela tiden. Men jag var inte jag jag är inte mycket för alltså det med variationen. Jag tycker det är inte det riktigt utan jag jag gillade liksom flytet och striderna var ganska roliga. Jag ville mer ha liksom lite mer olika fiender och lite mer blandade eldstrider. Eh, och lite bland mer för liksom av liksom vapnen och liksom det här med med här, eh, inte varulvar men de som är varulvar typ de sa ja, likens Men det är ja, i princip samma ja, sak De hade gjort det liksom de hade, de hade liksom tagit en Väldigt enkel väg där På såna grejer Och det, det, det tycker jag är syn För att det hade kunnat bli Med lite mer variation så hade det kunnat bli liksom Ett ännu bättre spel Än vad det är en bättre upplevelse Jag tycker man... de målade upp lite felaktigt Nästan där när man sa reel trailern då för det, Två år sedan tror jag det var då när de kliver ut den här helt öde gränden och all dimma och sen då alla de här varulvarna som attackerar och sånt. Man fick nästan lite känsla att det skulle vara mer övernaturliga var varulvar, annat övernaturligt i spelet. Men egentligen 90% av nummer fighters var det ju är människor. Mm. Och det, var, det är lite tråkigt för att vi fick väl möta en varul tre gånger plus två boss som var exakt likadana. Mm. Ja, ja så... men jag har liksom ingenting emot att spelet är styrt Jag älskar det jag tycker med Men, men har, har man en sån styrd upplevelse Så har man så mycket möjlighet att kunna Ändå variera det i strider och sånt Utan det Det handlar inte om hur stort spelet är hur mycket man kan utforska det, det handlar inte om variation på det sättet Men har, har man det här man kan ju göra många olika banor Alltså olika sätt att ta sig an Även fast det är så styrt Jag, jag tycker nästan man har större chans att kunna Kunna variera sig nu, nu är jag tillbaka på liksom, nu går jag tillbaka in på Nintendo-spel igen men <laughs> ändå det är ju alltså, liksom, det, finns, det finns ju en uppfinningsrikedom som jag tycker man kan utnyttja i sådana här spel också, som inte de tog vara på utan de, de tog liksom den enkla vägen och det sen samt, sen Samtidigt kändes det lite som att detta var alltså en, en början på vad som kommer senare alltså det var bara en prolog jag kanske fel ord men var, de, hade, de hade en plan på vad de skulle göra i kommande spelseri, äh, spel i serien i så fall. Så det var bara en setup. För, nu ska vi kanske inte spoila spelet. Men, Nej, men det, äh, det, det Där finns väldigt många indikationer i med slutet av spelet. Står ju sånt hur de kan fortsätta spelet. Mm. Men det är, det är inget de hade nämnt om innan. Det är det som är lite... Det, där, det, där, det kostar dem ganska mycket att de hade liksom inte nämnt någonting om hur den här serien skulle fortgå överhuvudtaget. Så de kan ju inte förlita sig på att de ska kunna göra en uppföljare. Vilket de tydligen har gjort. För att, det ser man just på slutet. Um, och det är också... Det är, det är tråkigt nu, ja. speciellt nu när det blir en singelspel Att vi inte får mer, för då känns det som att ja, men vad är resten? Det blir lite... Ja. Eh, Alltså, spelet, spelet sjönk nästan lite bara på det faktiskt så att det är slutet. Det, det, hade det kommit till uppföljare så hade man förstått det men nu när man spelade det så det lämnar ju mer än vad det förklarar tycker jag. Mm. Känns det känns lite som en tv-serie som börjar visas på Fox och sen efter tre avsnitt så lägger de ner. <laughs> ja, precis. så är det nu Ja, ah, det är synd men det det, det, det det hade potential och jag tycker att det var en upp, upp, underhållande genomspelning men det kunde ha varit mycket bättre. Ja, ja, ja. Ja, ja, som sagt det började i året bra och sen eh, Ett spel som skulle komma Nästan i samband med The Order som blev försenat sen Något som eh, Länge där Du var väldigt hejpad på Men eh, jag hade mina reservationer efter att spelat Alphan under julen eh, Bloodborne mm. eh, Jag har aldrig varit en större fan Av eh, varken Souls Eller eh, Eller varken Demon eller Dark Souls eh, Serien Uh, som jag vet att du är dyre. Och uh, de uh, Problemen jag såg redan under Alpha, de visade sig Sen under fulla spelet Nu har jag återgått sedan spelet kom För jag vet att de har gjort väldigt många ändringar Så jag ska väl gå tillbaka till det senare Men uh, det var inte ett spel för mig Men jag kan så verkligen Potentialen att det var ett riktigt riktigt bra spel Och uh, Jag vet inte vad du säger om det, du Du som gillar solscenen och sånt Behöll den, den här uh, Magin eller känslan från de andra spelserierna Även om det var en ny spelserie Ja det tycker jag Jag tycker de, För mig så tycker jag att de förbättrade den um, Inte bara rent grafiskt Utan uh, jag tyckte om Att det var lite snabbare fighting uh, Man slapp uh, där, som Skölden och blockera Vilket gav upp gav liksom, Gjorde att man kunde uh, Ja, Striderna var lite mer underhållande Kan jag tycka Um, men Var de egentligen mycket snabbare? Nu kanske jag som har lite fel mina ut för att Även om du inte har skölden som du säger så eh, blev det väldigt mycket att man eh, hoppade bakåt hela tiden Och dodgade i sidled och rullade runt istället för att använda skölden Som stannade upp gameplayet lite jag inte, Du har ju spelat mycket mer än mig så ja alltså Jag gjorde ju med det här med att man kunde bryta deras, deras slag med typ pistol eller hagelbösa och få in sl slag på det sättet. Det kan man ju säga ja. göra i Dark Souls-spelen ja, Souls också. Men jag tycker det gav ett mer flyt här att man slog och sen när de slog så kunde man skjuta. Och då så blev de stannade och fortsätta sin kom kombo. Mm. Det är svårt att förklara om, om, för folk som är liksom inte är riktigt insatta för fighting. Men det är liksom. Souls-spelen är lite mer beräknande än vad det här var. Mm. Eh, och det här är. Bloodborne är också beräknande, men inte i samma utsträckning utan här var det mer. Man hade lite mer frihet och lite mer, lite mer tillfälle att attackera på ett annat sätt. Um, så att för mig så tycker jag det här var det här var ju man säger, Street Fighter Turbo jämfört med Dark Souls. Alltså, Okej, okay, okay. ja. jag, jag förstår. Det, det blev ju en annan, en annan sorts fighting också med tanke på att man inte hade skölden. Um, det, det jag är mer tror. som så att det, det är samma grund som de då förbättrat istället eller gjort, ja. tweaka till lite jag gillade jag gillar settingen väldigt mycket med jag tyckte den var, det var, ja, det ja. var schysst det var, um, den jag verkligen älskar ja. det, det är ett av mina toppspel uh, verkligen, jag tycker de har, de har tagit souls Soul och sen gjort en ja en twist på den, vilket jag uppskattar med. jag har haft jättesvårt att Gå tillbaka för jag spelar ju, jag håller fortfarande på med Dark Souls 2, den remasterna. Mm. Um, Hur är det? Gå tillbaka till den nu, så här nog många år senare. Uh, Kollar jag, den sig då? jag spelar alltså, inte jag den från början. Tänk okay. jag, jag, den hoppade jag. Jag har bara spelat de två första. Ja, inte. ja Demon Souls och. Uh, Dark Souls. Dark Souls, ja. Och uh, sen så har det bara blivit av att jag spelar detta två år så det, gick jag, det kommer jag till nu då, Och det var väldigt svårt för det, jag började nästan på det direkt efter jag spelade Bloodborne. Och det var inte så smart för att det, har man spelat ett spel som Bloodborne så länge som man gjorde och sen gå till ett spel som är liksom långsammare och med, med samma samma sorts spel då, då tar det tid att ställa om sig igen. Mm, vilket har, vilket har gjort att det har gått mycket mer långsamt med att spela igenom det. För att jag har tagit det, liksom det i omgångar. och då, Man måste nästan sitta par timmar varje gång man ska spela för att komma någonstans. Mm. Och jag har inte riktigt haft den motivationen än till att göra detta. Jag tror jag hade behövt vänta kanske ja, ett halvår eller något sånt. Och så, så att jag inte liksom gick direkt på. Det var ett eh, misstag. Så att det, det kan jag ju säga till de som funderar på att spela liksom inte dem eh, rygg i rygg. Mm. Nej. Jag har haft någon sån upplevs också när jag körde Precis innan Jag gör detta nu faktiskt varje år Innan att nytt Assassin's Creed kom Och så kör jag ju alltså, spel som kom året innan Och av någon anledning Så när jag för några år sedan Så fick jag för att jag skulle köra igenom Assassin's Creed 1-2 Brotherhood Revelations För jag har inte mycket annat att spela Under den tiden för det var under sommaren ja. Och när man väl kom Kom då så kände det som att Nej, det, även om spelen blir bättre och bättre rent mekaniskt då, och så hur, han, hur karaktären rörde sig och kombat och allting sånt så kände det som att nej. Det, det blev för mycket av det. Det uh, ligger man ska. Rollspel, spela, rollspel efter och andra, Ja, det och då, funkar. break där emellan, Ja, man måste, uh, man måste nästan rensa. variera där med något lättsammare spel emellan, annars så blir det skitjobbigt verkligen. Det håller inte. Men jag vill bara säga det om Dark Souls 2. Det är ett riktigt, ja. ett riktigt jävla bra spel. Jag ska inte kasta det under bussen. För det är, det är ett skit bra. Jag, jag gillar det nästan mer än det första Dark Souls. För att det är lite mer variation i miljöer och sådär. Vilket, vilket är nice. Men varit smarta, egentligen om Namco att släppa. Dark Souls release innan de släppte Bloodborne istället för tvärtom. Jo, det skulle man tycka. Även att Bloodborne är mycket snabbare och mer alltså tekniskt eller inte kanske tekniskt men mer snabbare och eh, nyare då än vad Dark Souls är. så att man först då har fått här så, fått reda på härifrån kommer spelet från början alltså. Mm. Jo ja, jag håller med. Ja, jag tror de skulle göra det eftersom de försenade Bloodborne så tänkte jag att då jag, då hade det varit bra att släppa remaken på på detta, eller Dark Souls 2 Alltså, medans Man gör klart Bloodborne Men mm. så tänkte ju inte till dem Nej, jag, Och nu, nu när vi börjar se då, då blir det för sen att vi får Ett av två entréer som är remaster liksom med Gears of War Halo också, då, sådana grejer Borde man ju släppa innan man släpper det nya För att uh, värma upp spelarna Men uh -huh. jag vet inte, det kanske blev en kommunikationsmissus Bandai Men uh, folk som gillade Bloodborne plockade säkert upp det också så bara kolla på hur var, hur var de andra spelen är. det är inte samma serie men nej men det är samma det är, det det är, det är, det är ju det är en egen genre nästan, mm. här Souls, det är ingen äh, det ju är, det är som att spela ett, ett Souls-spel alltså det är, inte, det är inte så markant annorlunda om man, rikt, om man inte är helt insatt i det om man inte är helt insatt i det så ser de likadan ut egentligen då mm. märker man nästan ingen skillnad på dem. Kan jag tycka. Och det känns lite som att allt är de gjort nu i Bloodborne. Det känns lite som att det var lite gott för att de kommer nog ta med en hel del av det i Dark Souls 3 också. Vi mm. har egentligen bara sett en kort som nu under E3. Vi vet nästan ingenting om det. Vi har sett lite screenshots. Eller de brukar inte visa så mycket om de spelarna här för mig? De, de brukar vara rätt kysch, Och det är väl egentligen bara på gott också. Man vill inte spoiler-spel. Det är lite som man kollar på en filmtrailer idag, ja. från en biofilm. Om man kollar trailern på två och en halv minuter och sett hela filmen. Men man, man vill liksom inte se någon av bossarna innan man, för det är det som är grejen när man kommer in i ett rum och man vet fan vad som väntar bakom nästa hörn. Och sen dyker det upp en stor, fet jävla boss och man har ingen aning om vad den gör eller hur man ska ta död på den. Och sånt vill man inte bli spoilad i, för innan, utan det är sånt man vill man vill uppleva när man sitter där. Mm. Definitivt sånt spel som då sen och Bloodborne också när jag såg Eh, några bossar eh, efterhand då Från, eh, från Bloodborne Linus och andra att spelade Alltså karaktärsdesignen och bossdesignen Man, man kan ju undra eh, Hur många psykologtimmar Eller hur många psykologer Som de mångmiljonärer Efter pratat med det teamet <laughs> För det, det är ju inte allting rätt I deras huvud Lite som Kinni Mikami med de andra men eh, alltså det, det är lite disturbing Men det är fruktansvärt bra designade Både vanliga fienden och bossarna. Mm. Ja, så. men det är lite som Silent till i så här i flippade tycker jag. Tycker ja. Jag. Det, det har en viss likhet där. Tycker mm, jag. Annat spel som vi tyvärr inte får se något, något nytt av. Mm. Tråkigt nog. Men, vad spelar vi med? Var någonting... Eh, jag försöker ihåg, vad som kom sen. Dying Light det spelade jag. Så var det. Ja. Det kom ju därefter, ja. Det var, jag var inte så där superhyper på det för att jag var ingen super stor fan av vad uh, heter de andra som tävlade gjorde nu. Um, Dead Island. Dead Island, tack. Det var väl trevliga spel men detta kändes som att Dead Island fast i HD Eller mer verkligt frugat men uh, osöfel jag hade. Det var alltså jag hade hur ska som helst att spela mm. Dead Och det var ännu roligare att spela med tillsammans med andra än att spela själv även om det gick att spela själv utan problem så blev det mycket roligare om vara var några stycken. Ah, det är... mm. <här, här, jag spelar alltid själv. <här> ja, jag, jag gillade att vara utsatt och sådär. Okej, okay, jag fick skitbra vapen av min bossa, för han, han var level 80 när jag var level 10. Så han bara, ja, men ta de här vapnen. Så, <här> så, så det, det var inte så. Jag tyckte om att bara springa runt och skära sönder zombies med ett, ett hugg. Det var skitkul, verkligen. Men jag, jag känner inte... Jag tycker inte det... Det, det, spelet var inte gjort för en multiplayer på det sättet För att det var inte så att det var inbyggt Någon story direkt utan det var ju mer bara En multiplayer man kunde Ta sig an För att det spelet är ju byggt efter en karaktär Efter en karaktär Jajaja. som gör allting Och när man då sätter in, slänger in samma karaktär Fyra gånger <laughs> Så blir det liksom bara nej, Jag köper inte det, på nej, men det, det Det jag menar när, vi, när jag och Christian Linus som har satt och spelade Det i multiplayer så vi brydde oss nästan inte om storyn då, utan det var bara att gå runt och ha jävligt skoj med zombies. Man kunde döda dem i mest brutala och lilleverkande sätt. Det var alltså mer en sån här sandbox-upplevelse då. Mm. Ja, men det köper jag. På, ja. Sen, storyn var väl inte... Ja, det var väl en sån här klassisk amerikansk action-rullehår-story. Det var väl inget jättemycket att hänga igång, även om det var tillräckligt bra för att man skulle ta sig från start till slutet och ändå tycka att man har fått ut någonting av det så var det ändå den här som du sa att springa runt med valfritt vapen och bara slakta som var det absolut roligaste Ja men det var den här utsattheten ändå att ändå ha möjligheter till att man hade mycket möjlighet till att ta sig an och ta sig vidare och nej, det var, jag är som sagt stort fan av Mirror's Edge och det här var ju en, mm. en bra Uh, <laughs> Med ja. zombie-stil. Ja, precis. Jag gillar det. Det, är ja. Bra. Ja, det. det som gjorde spelet väldigt bra det var alltså, just den här det där som är utsatt när det blev natt. Mm, ja, fan. Och man, man såg inte ett skit framför sig. Och så, de fiender som kom var ju ännu värre än de som var på dagen. För det var ju bara i princip standardzombier på dagen mm. som inte var alldeles för intelligenta. Men det som kom fram på natten då ville man inte springa runt Då ville man bara rulla ihop sig i fustställninget ja. och vänta att det skulle bli dag. Hade man För... ingen hade man inget ljus eller någonting man bara sprang. Det var nej, det var det, man hade verkligen den här utsattheten i, i, i hjärtat hela tiden. Man ville bara så sagt försvinna. Mm. Så det var nästan liksom det var två spel i ett det här på natten och det här på dagen för det kändes väldigt annorlunda. Ja men sen var det bra sidouppdrag tycker jag. Ja, de de tillförde ganska mycket till skillnad från om man, om man går tillbaka till deras gamla Dead Island och de här, där det var typ hämta tre flaskor sprit till mig typ var ändå... ja, men det var många sådana också, men samtidigt... Om de hade en story ju... bakom sig på ett annat ja. sätt de, som tillförde de lite till mer. De kunde sig ihop till huvudstaden eller till världspelvärlden. Det fanns ett syfte med dem där, det var inte bara gå och hämta det sen är det klart. Nej, precis. Och det, det, det, sånt är alltid välkommet tycker jag. Ja, det är ett ämne vi kommer in till senast, till ett av, vad jag skulle säga, årets bästa spel än så länge. Uh. Förutom Rocket League då, så kan man kolla med. <laughs> ja, jag tror du vet vad jag menar jo. Eh, Vad hade vi med där? Jag går, tynt, min, då. jag går igenom min Jag jag har ju, jag skrev upp alla spel som jag klarar av Och skriver upp dem på listan ja. Så jag har ju De jag har som vi, Ja, det är ju The Order, Dying Light Och sen var det ju Innan dess var det bara Resident Evil HD Vi behöver inte prata om remaken där ju Nej, det har, det har vi mm. gjort i tidigare på podcast också det, ja. Som sagt, det var ju bara en Remaster, eller en remaster av Gamecube-versionen ja. Det är ett spel som jag skulle vilja ta upp Där mm. någonstans eh, Som också jag ser som ett av årets eh, överraskningar Och ett av årets bästa spel Så är det Helldivers Ja, definitivt Jag kan glömma det Jag fick för mig att det kommer julas Men eh, det kom Nej, det kom, det kom en, Ja, det, det gjorde du väl Ja, nej, det är mycket med jag som har fel Jag fick bara för mig att det var julas Men eh, herregud vad bra det var Jag måste alltså. kolla upp det Men jag har för mig att det släpptes i år Alltså Ska kolla upp ja, på. Det, är, det är mycket möjlighetsfel Det är av svenska Arrowhead Som bland annat ligger bakom Första äh, Magica Och Det äh, är ett fyrspelar Co-op-spel, äh, du kan spela det själv också Med random folk äh, Top-down äh, Twin-stick-shooter som är Fruktansvärt äh, roligt släpptes Speciellt sig i mass Släpptes det i Och så, oh då det var det ju ja, mm. äh, Plötsligt kom det upp på min äh, lista över potentiella bästa digitala spel i alla fall. Ju. Ja, det, det ser jag också in på sen med det här med plus och minus. Ja. Vad som har varit bra i år. Det, men, det håller sig väldigt, väldigt högt upp där. och Fortfarande intro låten, Den har jag som ringsignal på min mobil fortfarande. Fortfarande, ja. Mm. Jag tyckte, du var du nämnde det innan. Att det var en riktigt kämparlåt. Alltså när man drog igång den, när man stod och försvarade sig. Aj, ja. Ja, det är synd ja, det, att, nej, äh, nej. det är så beroende av... Av andra spelare. För att jag, ja. tycker, jag vet inte om det, det är nog inte lika kul att gå tillbaka till det nu. Man skulle nog varit med från början då allting var nytt och alla kämpade verkligen för att eh, ja, besegra de här utomjordingarna. Ja, de har ju lagt till en hel del grejer sedan det kom. Eh, nu kom det en rätt stor uppdatering för några veckor sedan. De lade till lite nya spel eller sådana här eh, Objektiv som man ska göra. Och sen har de ju släppt lite DLC-paket DLC här där med nya vapen och. Fiende variant och sånt som Förändrar spelet lite Men sagt, alltså det är någonting Man ska spela med några kompisar I ja. För att det blir så mycket Speciellt i och med att du har friendly fire då, så att du, du kan ju sabba ett helt uppdrag Genom att och misstag skjuter dina kompisar ja, ja, ja. Det... Så Nej äh, det är äh, Ja det är jag, riktigt, jag, riktigt, jag, spel. jag spelade en vecka innan det släpptes och det var inte lika kul för då man Nej tack det var nej. inte många som spelade då nej. Så att det var tydligt att man fortsatte efter det för att jag hade man tre polare med sig och det här paniken när man, när man ligger där och håller på dö och nej det är också en sån här det, jag har börjat uppskatta samarbetsspel mer nu faktiskt. Jag har jag har försökt, jag har öppnat jag har vidgat mina vyer lite. För i kom jag också, också i år. Mm. Jag är helt det, kom det är också. kom också den någonstans. Det, ja, det var väl där i mitten på första halvåret. lät väldigt konstigt där. Men det är också helt beroende på att du spelar med kompisar. Ja. Det är ju ingenting du egentligen vill gå in och köra solo med random folk på nätet. Ja. För du behöver den här kommunikationen. Ja, ja det var också riktigt roligt det första, första för månaden. För... Nej, första månaden skulle jag vilja säga. Jag spelade väldigt mycket. Men sen när folk lärde sig utnyttja sina, alltså så det var ju ett monster som var så jätte alltså overpowered så det fanns inte och så mötte man det. Så det. Det var bara liksom det var för, det, var, det hade behövts lite mer. Nej, det hade behövts lite mer. Um, för det första så vill man ha en lite mer moro till att låsa upp grejer snabbare än vad man gjorde där. Det gick lite mm. långsamt att låsa upp saker och Ja, Om och du inte betala en gällda pengar i Microsoft. Transactions. Ja, och monsterna var liksom, det hade behövt komma. De, det, Xbox fick väl två extra monster direkt, var jag för mig. Mm, ja, det fick du. De. Det hade nog behövts till PSV också, känns det som. Som, för att det, det var så lätt att lära sig till slut. Och... Ja, men vi fick ju, vi fick ju den här äran att köpa dem istället. Ja, ja, men som sagt, det här med när man gick fyra stycken och verkligen hade kommunikation med varandra och alla hade sin roll. Och spelar man inte sin roll så gick det så funkar det inte. Så att Nej. när alla spelade sin roll och man liksom hade monsteret fast inne i den här eh, kupolen då och verkligen ja, det är också en speciell känsla och eh, synd att inte den, eh, det inte är svårt att behålla den känslan för länge när det, när det handlar om online-spel. Mm. Eh, det är synd. Nej men alltså det, det, det, det rör ju lite där på alltså det som gör k-spel bra. Eh, har man just det här samarbetet så kan K-spel vara riktigt, riktigt bra. Men har man inte det samvetet så faller det. Och då är det inte bara, bara tråkigt att spela. Du faller ju hela spelet. Så att spelet är ju en del. Men sen är det även de man spelar med en stor, viktig del av det också. Ja. För hela upplevelsen. Man är så beroende av varandra. Och det är det också lite som jag har problem med när det gäller K-spel. För att man är så beroende av varandra just att gå någon vidare och göra någonting annat. Så. Tappar man lite av den här känslan. För det, det är ju skillnad. Jag, jag, jag vet jag förstår ju att typ du spel som Destiny inte lika. För det är inte lika storydrivet på det sättet. Så det, nej, går nej. Ju, det går ju på ett annat sätt. Men om man säger som sagt köpts storydrivet. online-spel, alltså. Så är det lätt att hamna efter. Och då. Ja. Men det är lite, ett litet för mig där att man måste alltid vara tillgänglig och kunna spela. Ja, det blir lite problem också. Med Volvo och andra som är väldigt lika, hellre är det faktiskt också på den delen att Kommer andra spel, folk börjar spela annat och där sitter man då om man älskar att spela så kan man knappast inte spela det för att de har ingen spelare med Och vad gör man då? Det, blir, det, är lite, det är lite tråkigt men när det väl fungerar så är det fruktansvärt bra mm. Men Nej, men det, det funkar ändå som jag, ser, som jag har hört Destiny-spelare, de har ju träffat varandra Och det är många som inte känner varandra från början Som har träffats i Destiny Nej, nej sånt, alltså Jag skulle säga att Destiny inte ligger I den kategorin för att där har du, du har ju matchmaking och det är så pass stor värld Så att eh, den kan du ju spela Utan problem sol Skulle du eh, göra någonting som kräver Eller behöver mer än en person Eller till ett färgtim Så finns det då en, Är det inga problem att hitta andra att spela med Nej eh, och det är inte lika... eller jag skulle säga det är väldigt beroende också alltså, hur de andra spelar kommunikationen, men det står inte och faller på att du inte... Att du måste ha en vänskapskrets och spela det, som Evolve till exempel gör. Nej, precis. Och det, hade, det var lite svårt att motivera folk att köpa det, kompisar, för det var ju ett fullprisspel. Ja, vi i Evolve nu, ja. Ja, det är, det är svårt det här, det är, att säga motivera. Jag säger dessutom att också. Men... Uh, ja men det hade inga problem Det sålde ju sig, sig själv Ja nej, men jag tror ja, det, alltså Destiny jag väl lättare mangels för, för sig Både då det såg i att det var Bungie som gjorde hel Och att det var ett FPS-spel Och det är en väldigt stor genre uh, Volvo är lite mer speciellt uh, När det kom Ja faktiskt Eller det är väl fortfarande men, uh, ja, Jag tror det nästan ja. har dött ut Nu känns det som jag har inte varit inne och spelat det på länge som helst Ja jag spelar väl om Två Två första veckan efter det kom Och sen, eh, nej, nej. Det, Man går vidare Ja eh, jag jag Det var någonting som kom precis därefter I valet som jag eh, så att henne istället Jag vet, Borderlands kom ju När samlingen kom ju precis efter också ja, just det. Eh, Väldigt, men det är Som sagt, det var ju Det var ju Bollens 2 och det var eh, Pre-sequel Det är ett så. bra exempel på att man ska spela med också Samma spelare Och verkligen hålla Hålla ihop tycker jag. jag? ja. Ja. alltså Även om du kan ha skojspelade solos. Det är ett spel som verkligen ska spelas med där, kompisar. Ja. Jag ska faktiskt eh, ta upp det nu, nu i veckan. Spela med en, en, en, en ny bekantskap som jag har upprättat. Fan, okay. fan vad formellt är lätt. <laughs> <laughs> Match.com för gamers. Jag ska, jag ska spela med en kompis <laughs> i alla fall. Jag, jag har aldrig spelat ut Borderlands 2. Så att det ska bli kul att kunna göra det tillsammans med en person mm. uh, Du när du har listan där För nu jag är liksom hemma, så jag har jag glömt bort min lista här mm. uh, Var du med som kom du in, innan Witcher Witcher kom i maj Men fan men det var någonting vi spelade innan Witcher kom? Uh, jag har ju bara spelen som jag har klarat av på min lista uh, Och det är inget som jag kan Det kan inte vara något jättebra spel För att man har glömt bort det Ja, det, det, är, det, är så lätt och, det är så lätt att glömma bort spel känns det som. Jag ska kolla här. Jag får det var någonting uh, borde varit kanske borde varit mer pålästa men det skiter i. Nu ska vi se ja, här. Uh, ska vi helt så mycket över till Witcher men Ja, uh, uh, nej men vi ska se här nu. Vi har ju vad fan har vi? Project Cars har vi men det behöver vi inte prata som mycket om kanske. Nej, det, min reservation säger väl det mesta. Jag gillar det. Ja det gör det också. Men det är inte. Det är inte ganturism och det är inte Forza. Nej. Det, är det inte. Men det är bra. Har... Bilspel som bilspel. Det är svårt att prata om, om dem på ett sätt som, som. Ja. vad ska man säga? Det finns inte så mycket att säga, egentligen. Man kör på banor och det, det låter bra, och det ser bra ut. Ja. ja men det, det är inte mycket, det det mycket. Alltså Sportspel överlag också är väldigt svårt att säga För att det, sporten är fortfarande samma mm. eh, men här, Om jag ska gå in på de här mer eh, säger, eh, Digitala spelen Som jag tycker har verkligen upprättat sig Detta året Till att bli ja, liksom något av det man ser mest fram emot Så Ori and the Blind Forest är ett sådant spel som också släpptes då det har jag har fortfarande inte spelat. Det ligger installerat på Xboxen, men jag har inte kommit längre. Nej, men det tycker jag du ska spela också. För det är också ett sådant spel som. Det, det, det är skönt att det finns, att det släpps sådana här spel som gör någonting. Gör någonting, alltså inte nytt, men det, det känns ändå spännande. Mm. Man blir liksom överraskad på ett, på ett bra sätt. Både med att säga Helldivers och, och, och Ori och Rocket League. Det är sådana spel som bara. Ja, de nu, det började nästan lit, alltså lite alltså förra året, för Ubisoft hade ju både... Först då hade de ju Shiloh Light, som var fruktansvärt bra digitalt spel. Ja. Uh, plattform skulle jag inte säga, men JRPG, c uh, Och sen släppte de ju Valentine's Hearts bara någon månad senare. Mm. Uh, som också var, lite åt det århållet hållet faktiskt, att det var en mat från man började tills det var slut. Uh, det var inte jätte så här strindberg story men den var fullt tillräcklig uh, för att man skulle vilja fortsätta så sådär och sen då alla de här historiska uh, knockbacks då dokumenten från uh, uh, första världskriget uh, mm. och sen då kom ju Hellavos och Ori och uh, vad det mer vi har fått i år på digitala fronten som har varit riktigt, riktigt bra uh, Rocket League kom nu för några veckor sedan Uh, State of the Kegland, glömde jag faktiskt Det släpptes ju på precis innan Witcher, eh uh, såna här remaster då på Xbox One. Och det är ett spel som jag verkligen älskade när det kom, men det var ju State of the K fast samlingsbox så det var inget jättenytt. Det Nej. Var bara jag, är, det. Jag, vill, jag jag ska köpa det till Xbox One har jag tänkt, men det har jag inte blivit av. Jag hade vill jag ta en där jag också vill ta en, en en multiplayer eller en co faktiskt. Det kommer. Jag mm. kan det inte. började som. Uh, uh, detta var första delen i projektet. Nästa del var att de skulle. Uh, nu kommer jag inte hur de uttryckte de här lite specif specifikt namngivningsskema för det. Uh, att uh, del 2 skulle, skulle ha k op i sig. Jag tror det var del 3 då som skulle bli det här MMO-et hållet. Och uh, visst, även om man kan känna sig. Övertrött på alla Miljoner zombiespel vi har fått Så kändes State of the Key Lite annorlunda då För att det var verkligen en överlevnadsimulator mm. Det var inte världens Snyggaste spel, varken på 3.6 Eller Xbox One, men det var riktigt Intressant, men det var väldigt Spartanskt, men det var grejer man Saknade, det var svårt Att sätta finger på vad man saknade Men det kändes som det saknades någonting, så jag hoppas att de fixa till det till mm. nästa. Det kan vara en intressant twist på uh, zombie-spelsmarknaden i alla fall. Det gör definitivt. det gör lite, det är lite annorlunda och det behövs ju verkligen. Ja ja visst det, det gör det. Mm. Uh, det blir lite tråkigt om vi ska få zombie FPS efter zombie FPS. Mm. Uh, nu kommer jag på ett spel som vi har, som kommer också som uh, uh, prequel till uh, förra årets uh, sleeper hit faktiskt uh, uh, Wolfenstein All Blood. Ja, så. Som Även om det var samma Fast mer Från då New Order som Först hette så kommer det Även Zombies den denna gången Jag har inte spelat Men, det Du har jag inte spelat det Nej. Jag, jag, jag, jag, jag, först, Första ordfest han spelare Det hamnade i min ja. topp top 5 förra året Ja då kommer du då kommer du Verkligen älskar ordblad för det är mer av samma Och sen lite nytt mm. det, det får ju bli en genomspelning av det också När jag får tid Ja, det är ju inte jättelångt spel heller. Och det, när jag sagt, gillar man nya år, så ska man ju definitivt spela detta. För det var det var riktigt schysst. Mm. Så vi är intressant att se vad det, det teamet gör i nästa spel. Mm. Eh, sen fick vi ju till PS4, äntligen fick vi dem uppleva Bastion. Mm. Efter att ha fått spela spirituella uppföljandelsen sista för året. Så och alla som inte har vi... köpt det kan jag gå in och köpa det nu för 34 kronor om man har PlayStation Plus. Ja, jag skulle precis det. säga det. 34 spänn för Bastion. Alltså, det finns ingen ursäkt att inte köpa det. Nej. Alltså, 34, 34 spänn. Det är inte ens en... Herregud. Det är, en, det är inte ens en öl på krogen. Nej, det inte ens ett en cigpaket för ni är som röker. Nej, det är... Inte ens en Happy Meal får du för det. Nej, uh, nej alltså 34... Alltså, Bastion... Ja, det är en, det är en upplevelse. Mm, jag uh, med. Top down, uh, Nu ska jag, platform skulle jag inte vilja säga uh, Action Jag vet inte hur skulle du beskriva det det är, mm. det är lite speciellt Ja, det är top-down Äventyrs, det är väldigt storydrivet uh, Även fast man uh, Ännu mer storydrivet än vad det var Ja, faktiskt. Jag tycker det är storyn som gör Spelet uh, så uh, Så bra Berätta som ja. det är Det är en sån här berättare som uh, Det är egentligen från då att du börjar spela så har du berättare som berättar och kommenterar både det som händer och det som har skett innan. Och det är just den eh, samspelet däremellan som gör det riktigt, riktigt bra. Det är det som driver storyn, eh, just den rösten. Och mm. lite så här där. Det är väldigt mysigt, alltså musiken är riktigt, riktigt bra. Den grafiska stilen är ju lite... Åt... Jag är inte så förvånad om Nintendo hade gjort ett detta spelet. Nej. Alltså det, det, känns, det är lite sån en Nintendo-feeling mm. på eh, det grafiska. Mm. Ja, det är sjukt mysigt, mysig grafik. Ja, jag menar, 34 spännande. Det är inte ett kort spel. Alltså, Nej. vi, vi stackar åtta, nio timmar då för att eh, köra igenom allting. Ja, och det är underhållande så. på vägen. så det, det, ja, Har man spelat innan så ska man göra Ja, det tycker jag nu innan höstens storspel drar igång. Så finns det fortfarande en del veckor kvar och, Fylla ut med små grejer. Mm. Speciellt när den ligger på Rea. För att jag tror att det är mm. um, sen kom ju. Vad jag anser var Årets bästa spel hittills. Uh, Witcher 3. Ja det är bra. Och, och, herregud vad bra det uh, jag, jag var rätt hypad på det innan. Uh, även om jag inte var varit någon större fan. av De två första Witcher-spelen. Så kändes det här som att. Nu har de verkligen. Uh, att sig åt av kritiken som var efter de två första spelen de gör, och, gör, och gjort spelet mycket mer lättillgängligt för andra utan då att dumma ner det och gjort det för casual så har de sådana små grejer som att för du har ju två svärd ett svärd som använder dem mot vanliga djur och människor och sånt och sen har du ett svärd, silversvärd som du använder mot alla monster och så som det var i tidigare spelen så var du tvungen att själv ta fram rätt svärd Mm. Och tar man fram fel svärd och sånt Så kunde det gå Lite problem för då var tvungen att byta svärd Och så kunde man bli döda och sånt Utan Nu tar han fram rätt svärd automatiskt Så har man själv då tagit fram fel svärd Så byter han då själv åt den Ja det är, är, det är så ingen så big deal Det bara händer alltså, som liksom, eh, automatiskt Det är små grejer som faktiskt eh, Gör det lite eh, Gör det bättre faktiskt Och sen står eh, storyn är uppdelat på två sätt. Alltså huvudstorien är fruktansvärt bra. Eh, rätt igenom. Eh, och sen då alla sidouppdrag. Jag var inne på det här tidigare. De här sidouppdragen, de betyder ju verkligen någonting. För de är alla uppdragen är då i världen. Och då vad som sker i ditt huvud eller i storylinen, då så att säga. Så det du gör i sidouppdragen påverkar. Och kan på eller kan påverka huvudstorien. Och tvärtom, det är har huvudstånd på vilka sidor du får tillgång till och hur folk upplever dig. Och eh, till exempel att de kan bli rädda för dig eller eh, helt enkelt bara stå, stå under ovation och svårt att komma in i en pub eller något. Mm. På vad du har gjort. Och eh, det är väldigt få spel där man verkligen ser, får, ser konsekvenserna av, av de valen du har gjort. Ja. Det märkte jag när jag var, för jag, jag satsade på att klara spelet i slutet, eller så. Mm. Så att jag, jag, jag skete ganska mycket siduppdragen i, på sista delen och sådär. Och då märkte jag det att det var att vissa, vissa personer och sådär kunde man liksom inte få med sig sådär om, om man inte gjorde liksom, för de var ute på andra uppdrag och var tvungen att hjälpa dem med det först innan man kunde sådär här ta med, med sig de här man... Alltså så, mm. Jag ska inte spoila, men... Det, ja, det, det, det, vä menar. det vävdes ihop ganska bra så att, för att jag hade skitit i några sådana viktiga uppdrag, om man säger så. Eller viktiga saker som jag hade lovat att jag skulle hjälpa dem med. Mm. Jag var tvungen att i fullfölja det först. Då, liksom för att det var så, så det var så det var sagt. Och det är tycker om det när de binder ihop det. Så det, det är inte bara det att det skiter det är det som har hänt. Nu, nu går vi direkt på... Viktiga utan rätt liksom de bygger upp det på helt rätt sätt. Så tycker... Det är något alltså väldigt ovanligt också när det gäller, det gäller rollspel överlag faktiskt. Eh, Dragon Age och alla de andra så jag säga att de här sidouppdragen, det var väldigt många sidouppdragen som hade 8, 9, nästan upp till 13 steg du var tvungen att göra för, innan du var klar med sidouppdraget. Mm. Det var inte bara så här: springa bort, plocka några blommor och rädda någon. Eh, någon från något monster Utan Det var i driven och sidouppdrag Det var inte så ja, att man, de man tyckte på. det var tråkigt Alltså det blev långtråkigt Utan de var ju så bra Välgjorda Så att det, det kändes som inte Drygt att behöva liksom Åh är det inte slut snart Utan det var Det var mer Man ville se hur det, hur det slutade Och sådär mm. Det här, nu är ju Detta är ingen spoiler Men När jag nämner det så de som spelat Drag <laughs> också kommer ju förstå Vad jag menar Men om vi säger Red Baron så, mm. så tror jag all de, alla som har spelat det förstår vad jag menar. Det är, det är en karaktär i spelet och, och en, eh, både ett huvuduppdrag <laughs> och ett sidouppdrag som där man verkligen såg hur allting köt sig ihop. Mm. Uh, det, nej, de ska ha en stor ellog. Sid um, Project Red. Ja, och de, har ju, de håller ju fortfarande på att jobba med det stenhårt. De har ju ändrat nu uh, styrning och sådär, rörelser, schema på på hållet och sådär. Ja, uh, att de har lagt till en massa grejer som communityn har velat haft då, sortering i ditt inventory. alltså små grejer, mm. men de tar ändå sig tiden till att fixa till det. Mm. Uh, lägga till nya funktioner. och sen, förutom då att det var ett fruktansvärt stort spel både rent i ytan och Många timmar jag det 165 timmar Med första gången jag spela igenom det Och nu i oktober får vi Den första expansionen då eh, Tillsammans då med En i början för nästa år Och bara de två expansionerna tillsammans eh, Säger CD det då Att det ska vara lika stort som Witcher 2 Och jag ser ju ingen anledning att inte tro på dem Med tanke på vad de har gjort Visade vad de gjorde i, i trean mm. Så Which är inte sluten Det är mycket kvar Och sen är det som liksom det här att När spelet släpptes Det var liksom inte ospelbart Utan det fungerade bra Tyckte jag Det var så alltså lite, lite små buggar Och sådär Som det alltid är i sådana här spel Men de hade, inte de, de hade inte behövt Göra det som de gör nu Egentligen för att, men de gör det ändå för att de, de bryr sig om sitt spel på ett sätt och de lyssnar de bryr på sig spelarna Ja, det, det är inte som många andra som att vi släpper det nu och sen släpper vi vi patchar liksom det som vi vet är dåligt utan det här är liksom, jag vet inte hur de tänker de kanske kände det som det själva men det är inte så det var inte några de, det är ingen som de hade ingen hade dömt dem om de inte hade patchat eller liksom ändrat kontrollen. Nej, nej definitivt inte. Men det gör de ändå, och det, det sånt gillar jag när de tar, tar sig tid och, och liksom har en, har en eh, bra kommunikation med just mm. kommunen och deras spelare som spelar deras spel. den enda negativa som har varit är att varannan patch de har släppt har eh, försämrat eh, prestandan. Så först, det är precis som så när, när det väl släpptes, då. inga som helst problem med prestandan med day one patchen. Det det var inte några 60 FPS, men alltså det var ju aldrig så att det var Diabild eller något som förstörde spelet så att det inte gick att spela. Utan det var ju helt, helt inga problem att spela det. Och Sen kom första patchen därefter och då sänktes på lite, så kom en ny patch där de fixade till det. Och sen har de hållit på så fram och tillbaka, så det känns lite som att de fortfarande inte har fått eh, helt ordning på optimeringen av spelmotorn. Men... Till skillnad då från många andra företag så försöker de faktiskt lösa det med en ny patch. Ja. De testar sig fram. Så att, Men det äh, finns ju alltid något att gnälla på. De som gnäller på... Alltså, vill, gnä, om man gnäller på ett spel från början så får man hjälp med det och sen så är det något annat. Alltså, man kan inte... Det finns ju folk som gnäller för minsta lilla. Och jag menar, jaja. det är inte så att... Det är inget medvetet, tror inte jag. Utan det, Nej, alltså de, de, gör, de, de försämrar inte prestanda medvetet bara... Ja. I, Alltså vi, nu är vi, visst vi är två in i den nya generationen. Med PS4 och Xbox One. Men det tar tid att hitta just den här optimeringen. Det är bara att kolla hur Uncharted 1 ser ut jämfört med Uncharted 3. Mm. Det, är, det är som natt och dag. Ja. Och det är ändå under samma generation. Så att uh, kolla, nej. Så att det, det tar tid. Men de, de, de, de snackar med sina fans också med att vi är medvetna om det här problemet. Vi håller på att jobba och, och fixa det. Uh, och så kommer det och sen då har de Jag ska inte säga att de kompenserat men 16 gratis DLC då Det var två DLC i veckan De släppte Nu, nu är det väl ett DLC-paket kvar Och det är ju heller någonting Som de, de har inte behövt göra Nej. Och många, många andra utvecklare Hade ju valt att sälja de här DLC-paketen istället mm. Men CD Projekt De, de väljer då att eh, Släppa de här gratis Det har bara varit, det har varit Små grejer som nytt armor set eller ny utseende på en karaktär och sådana små grejer. Men när vi har en verklighet idag där, där det är så vanligt att vi är så vana vid att sådana små delar kommer kosta pengar. Sen kommer då Witch slänger ut 16 stycken sådana delar helt gratis. Ja. Så det. Ja, det, är sånt det, som, det är sånt som jag aldrig hade spel använt mig av om jag inte hade. För jag, jag köper aldrig DLC Det är lite sällan. Nej men det, jag tycker det Det visar också på deras uh, Inställning till, uh, till Communityn uh, som gillar Deras spel att uh, Vi tar hand om er vi, vi gör allt vi kan för att ni ska få En så bra upplevelse som möjligt mm. Och uh, nej det Witcher 3 Det blir svårt Att uh, toppa men det finns Några titlar i höst som kan komma upp Där Uh, en titel nu som kom nu för. Uh, det är väl en ring månad sedan som jag tror trodde faktiskt skulle kunna slå Jag var i Batman. Mm. Men. Uh, nej. Alltså. Jag, inte, jag spelar väl 70% på uh, Arkham Asylum. Runt 40-50% på City. Och. Uh, jag har aldrig. Jag fastnade aldrig på det här getssättet. Jag vet inte hur det var med dig i de tidiga spelen. Jag, jag har spelat alla tre. Alltså alla fyra nu blir det då. jag räknar in Origins där också. Mm. Uh, Origins är ju. Ja, det behöver man inte nämna så mycket om. Men de två Nej. första är ju. Ja, det första är ju fortfarande ett av de bästa uh, Actionspelen Och som tog filmlicens-titlarna till en, Alltså filmlicens Och liksom. Ja, visade att det går att göra bra filmlicensspel mm. uh, Trots att det inte var byggt på en film, men en karaktär från. Filmer och sådär. Mm. Uh, och uh, ja, den, den fightingen i det spelet så har ju fortfarande standard nu i många många spel av så. den genren. Ja, alltså, ja, det ser vi. Alltså, Alla har ju i princip lånat från den här mm. fight. Vi såg det i Shadow More då. Uh, vi har sett en del andra också. Men det var ju för att de skapade ett fighting-system. Det var i princip perfektion när det kom. Mm. Uh, I Asylum Sen har de gjort Smart tweaks då i City Ja det var ju en open world i City det var, jag, jag, jag tyckte det, Jag gillade City men jag gillade med det här Styrda som var i Asylum när man var på ett ställe ja, jag, jag håller med dig mm. uh, Dead Alltså nu är inte Arkham Knight ett dåligt spel i serien. Absolut Definitivt inte, inte. Uh, Den gör väldigt mycket intressanta grejer Just med storyn uh, ja, det, det är dumt att är egentligen spoiler för det sker direkt I början av spelet men uh, vi överlåter det till de som inte har spelat det som ska spela det. Jag tror du vet vad jag menar. Ja, mm. ja men det, det tyckte jag var liksom... Det märks att Rockstar är så pålästa om vad de sysslar med. För att jag har gjort... Det, när, man, när man väl har klarat spelet så är det gött att sitta och göra lite efterforskningar. Det är så mycket mm. små detaljer som man inte hade tänkt på om man inte är insatt i, i universumet. Det jag är jag inte insatt, men när jag läser på om det så ser man liksom hur insatta de är verkligen och hur mycket kärlek de ger karaktärerna. Och det, ja, det är så... Bara det gör att spelet blir så jävla bra tycker jag. Ja, ja. ja jag tycker det var ju skitbra. Det, det gör inte så mycket nytt från de andra spelen, rent gameplaymässigt, utan det är mer alltså, storyn är värd att spela igenom där med, för att de gör en, ja det är coolare tw twister. Insans, ja, ja coolare twister med, och, vilket jag uppskattar. Alltså, det, det enda egentligen som är nytt då Från City till uh, Arkham Knight Det är ju att introducera Batmobilen mm. Och uh, konceptet är, är, är trevligt och så Men det kändes som att den användes alldeles för mycket I pussel och uh, annat Ja, jag, jag, jag, jag gillade att ha den och liksom bara glida runt i stan och köra och sådär. Men när man väl skulle använda den till att fin finjustera sig alltså, rätt i pussel och sådär. Då gick det ju knappt. Det, den var alldeles för, för jobbig att, att ha i små utrymmen. Mm. Alltså, det var lite som jag skriver i recensionen också. Batmobilen är en stor jävla tank. Det är det, är det ju. Mm. Men då, det känns som att den är order paper marché. För du har inte precisionen överhuvudtaget. den är inte låst till marken nu, ja. som jag skulle välja men det, kände, de, inte, man, de, de har inte gjort det men de kunde gjort lite, lite till. Man kände sig cool bara när man kunde ropa på ja, den definitivt. när man var i luften och sådär och dyka ner i den och sen, det, det gillade jag liksom, att den, den, den fanns där. Men den, hade, den behöver inte ta upp så stor del av just det här med att man, ja, när man ska skjuta grejer med den hela tiden och sådär, det var lite... Man behöver inte använda den i alla pussel. Nej, precis. Men eh, någonting jag tyckte är lite tråkigt av att vi aldrig fick använda Batwing, eh, helikopter, eller flygplanet. Med tanke på att det ändå, vi har ändå har tillgång till hela Gotham, som är rätt stor värld faktiskt ändå. Mm. Eh, inte, inte jämfört med många andra uppe i spel men det är faktiskt en stor värld. Och det tar en stund mm. att <laughs> transporteras från ena delen av gatan till den andra. Så... Jag tyckte nästan det var roliga att glida från, fram istället för att använda bilen. Jag ja. bilen när jag var tvungen till det, annars så glider jag runt uppe i skyn. Ja, man behöver inte använda bilen överhuvudtaget för att ta sig fram. Det är, ju, det är lika, lika dumt att använda bilen egentligen, som att be stålmannen sätta sig i en bil och köra någonstans. Alltså, man tar sig fram hur bra som helst med att bara flyga. Mm. men det är att jag gillar det liksom bara det här och glida runt nere i Göteborg med bilen man, fortfarande, det, de är oslagbara just på det här med att man känner sig som karaktären Det, det, det gör de gör, ja, de gör det så jävla bra så när man, allting man gör i spelet liksom, slår sönder lampa, alla blir livrädda de vet att han är, man är i närheten och de kan inte se en och mm. bara dyka ner och sen bara vara Batman Nej, det, det är svårt det, det är svårt att toppa det Ja, ja. ja alltså jag kan inte se en, Alltså som du sa tidigare Just med licensspel Vi har inte varit Överdrivet eh, Många licensspel Tidigare som har varit bra, Utan han har kommit licensspel Om man vet att Ja mediokert Trams mm. har det, Alltså historiskt sett Så har det varit så Men har verkligen visat Att nej Det går att göra Ett riktigt riktigt bra spel På en licens Och nu var detta sista Battle-spelet för dem Är det någon Superhjält Eller annan licens du skulle se dem de i sitt kommande spel? Ja, det är Turtles, helt klart. Det har jag gått rykten om det innan. Yeah, hade jag hade velat se, se den här fightningen. Just med det här med som de använder i detta spelet. Att man kan kalla in en hjälpreda. Det är inte för att det, det tillför så mycket rent gameplaymässigt. Men det ser coolt ut. Och jag tror det hade funkat med de här fyra sköldpaddarna. En riktigt bra story. Och ett Manhattan. Där man kan röra sig i kloakerna med... Skateboard så grejer Jag tror det hade kunnat bli skitcoolt mm. Verkligen ja, de senaste riktigt säger Stålmannen Men jag håller nu, nu faktiskt beredda de med dem Jag hade gärna sett dem och tackla Turtles För där uh -huh. är Alltså de har inte behövt göra jättestor skillnad Från Batman utan uh -huh. eh, De är väldigt eh, Lika eh, skulle jag säga. Alltså, det vi har spelat då i Arkham-serien Och eh, Turtles så, att, eh, Det de gjort med Arkham De hade ju utan problem kunnat bemästra Turtles också. Ja, det tror jag. Ja, och ja, Turtles jag är ju som, de, de har fått väldigt många spel och många av dem har varit väldigt, väldigt dåliga också. Så jag har gärna sett att de har gett kärlek till Turtles. Mm. Ett open world Turtles, ungefär som ett gott hem. Och ett vuxnare Turtles, inte Nickelodeon Turtles utan mer, inte ja. uh, ent, som de här långfilmerna kanske men ännu lite mer mogna. Precis som då Arkham city nu med, eller Rockstar Batman har varit mer en Mörkare och mognare Batman. Lite mm. åt eh, Dark Knight-filmerna. jag har De första filmerna. Mm. Så lite mörkare, mer mognare Turtles har nu passat dem väldigt bra. Ja, ja det hade fan varit. Eh, ha, hade de utan det så hade det toppat allt kan jag säga av utan än så länge. Jag, jag hade varit så jävla pepp på det. Jag hade velat se ett, ett skit på ett spel från dem. Jag tror inte att det kommer hända, men det är en önske, önsketänkande på min sida. Jag tycker att jag sitter och tänker om, om det inte är Warner Bros som... Eller, nej, det är Activision som har Turtles-licens, som inte jag minns helt fel. För då var väl Activision som släppte det senaste Turtles-spelet som var fruktansvärt katastrof. Ja, det är, nej. Det, de har ju har inte varit bra sen i retrotiden i princip. Ja, det är Superness. Ja. det ju... Nu försöker komma på vilket sivskalan det hette. Ja det är Turtles in Time. Det är så det var bästa. det. Ja. Ja. ja det var fruktansvärt bra. Ja. Sen var det var väl ett på Näs också så var det helt okej. Okay. Ja det är Turtles 2 arcade game var ju bara. Det första var ju inte så jättebra. Det var kul men äh, det, det hade ju sina brister. Men mm. äh, T till arcade game. Det, det, det var, kunde man spela två på också. Ja det kunde man ju. Ja. Mm. Ja det var fruktansvärt bra bara då tänker du ändå rätt många år sedan Om man inte har lyckats med ett Turtlespel sedan dess Nej jag förstår så liksom det. inte Nej men ge mig ett med Batman-fightingen Och den här möjligheten då Att åka runt i sin jävla Turtle van och bara göra grejer Men gör, ja. man, gör man då alltså, alltså om de gör då med Turtles Så vill jag gärna se att man har co-op i spelet också Ja jo det får man ju ha Om man är fyra själv så Borde ja, det borde inte vara så svårt egentligen Nej eh, Kensit sitter vi det var alltså off <laughs> Nej men så och få ju på Menar jag då Alltså eftersom det är fyra stycken De, de är Det är inte Det är ju rätt smart folk Som sitter där Så att, Men om Om vi säger, om vi inte får Turtles Alltså någon superhjälte Eller liknande Stålmannen Känns lite som Nej Spindermannen har redan Activision förstört I så många spel Redan så mm. Jag tror det skulle Kunna vara annars skulle... Det ska ju vara någon som inte en, en av de här superkändierna kändisarna då, det, jag tycker att de ska, ska de ta någon som inte är lika, lika väl He-Man kanske jag hade velat se Det är inte lika känt men jag hade velat se ett, ett, ett riktigt bra he no, det, är ett, ett, ett, det, är ett, det är ett coolt universum och det är många coola gubbar och skokar man kan ha med det Det kanske inte hade varit ett open world men jag tror de hade kunnat göra ett bra eh, bra Mm Uh, men om vi ska nu, uh, Innan vi blickar framåt till hösten här uh, var, Är det några punkter Eller några händelser eller, du som du tycker som har varit Det här vill vi gärna glömma bort uh, Gör om, gör rätt för, uh, för år? Ja, jag, vet, jag skulle gärna. Nu kommer ju Nintendo-råget fram Jag skulle vilja hylla några Nintendo-spel också <laughs> ja, ja, Som självklart. jag har haft det... uh, jävligt roligt med uh, Nu uh, För några månader sedan Släpptes ju Splatoon Multiplaybaserade uh, multiplayer baserade uh, tredje när man skjuter färg och försöker ska färga, sin, uh, färga en bana i sin färg mer färg än vad de andra har. Man är 4 mm. mot 4. Vilket det fungerar hur bra som helst. Jag tycker det är ett, ett en härlig take på just det här tredje persons skjutar genren och ja, coolt de också för den delen. Man tycker det? det alltså ni känner inte kända för voice chat precis. Alltså, hur funkar ett co-op-spel utan att en sån det grej? är inte det är inte co-op, det är multiplayer egentligen. Jag tycker det, det, det är tråkigt att man inte har en party chat. Som sagt, det, har jag, det är det jag har hatat Nintendo för hela en ny generation två generationer. Mm, det är, det är men det men just det här spelet är, jag tycker det, det behövs inte riktigt, för det, det är tre minuters match som man kör. Okay, det, ja. det är inte mycket längre. Okay. Nej, och det är bara fullt US. Och Ja, vilma kan man sitta på Skype och sådär. Men man hinner inte prata så mycket för det är så hektiskt. Men det, just det här att de, de har tagit en genre och gjort en liksom, en, en, annan, en annan take på den. Vilket jag, jag tycker, det, det, det tycker det är så... Det funkar så jävla bra. Det är en simpel grej. Man skjuter färg och för att ladda om så dyker man ner i sin egen färg då, och laddar om. Och ska kan man liksom, spraya en vägg, hoppa in i väggen och dyka upp för väggen och liksom... Få en överblick av planen och på så sätt övermanna sina fiender. Så att det finns ganska mycket sådana taktiska grejer man kan göra om man är duktig på det. Um, har haft lite problem med uppkopplingar och sådär. Det är tråkigt. Det är många spel som har avbrutits och sådär. Men de har blivit lite bättre nu tycker jag. Och så går man upp i level och sen så de har varit väldigt duktiga med att lägga ut nya barn och nya vapen. Jag vet inte hur många banor det var från början. Om det var fyra banor eller något från början. Nu måste det vara upp mot kanske. Och ingenting har kostat extra? Nej, det lägger de bara indirekt. Och vapen med likadant. Och slänger in lite, lite då och då. Varannan vecka eller så där kanske det kommer lite nytt. Det är roligt. Och sen finns det faktiskt en liten kampanj också som är rätt rolig att köra. Där man läser sig gunderna och sen får man möta roliga bossar och sådär. Det kan också rekommenderas att spela igenom. Sen har du, jag vet att du har spelat ett annat spel som faktiskt till och med jag är jätteintresserad av men det är fortfarande tillräckligt att jag får plocka upp en Wii U men uh, Yoshi's Woolly World mm, Det köpte jag nu som ett semester. På, påminner lite om uh, de här Kirby big Yarn hållet uh, ja. eller kanske jag har fel. Det är ju mycket ja, jo, jo det gör det ju. Uh, man är ju, han spelar Yoshi och, som, och allting är gjort av just Garn då. Ehm uh, om man har spelat eh, Super Mario World 2 när man är Yoshi och rider på... Eh, visar det då, ja, Mario, är bara en ja. Då har man ju det här just att man plockar upp eh, ägg och så skjuter man iväg dem och på grejer och sådär. Det fungerar ju likadant här. Att man, man äter upp saker och gör dem till garnbollar och garnbollar använder man till att förstöra fiender, ja, döda fiender, skapa nya vägar, allt sånt. Men det är liksom just det här än en gång visar Nintendo hur mycket idéer de har såna här, bara små grejer som blir så här hur de används alla grejer liksom bara enda, ja men vi slänger en kabelband på en bana så uh, när Yoshi hoppar så fastnar han på kabelbanden och kan liksom använda det till sin hjälp. Liksom det är såna här man blir bara det är såna här små grejer men det, det blir så mycket det blir så häftigt. Man, man... Alltså det är ju alltså Nintendo i sitt ess när det gäller den här mazefaktorn och ta små grejer alltså ta den här grafiska designen och speldesignen. Ja. Och sen då kombinerar det med sin fingertoppskänsla just i plattformsspel. För det, det finns ju ingen annat för, eller utvecklare som gör plattformsspel som är nära Nintendo. av Nintendos. Ja. Det, är, det är vad de gör bäst. det är Alltså allt från precisionen. Det är bara att gå tillbaka till först Super Mario Bros. Alltså precisionen i hoppen där. Det var ju fruktansvärt bra. Ja. Så nej jag, jag säger kommer jag plocka upp ett Wii U någon gång så är det definitivt ett spel jag vill spela igen. Ja, det för att det ser så gulligt ut alltså. ja. men det är det här som det är inte det, det, jag hade jätteproblem med vissa banor för det är inte det är inget dansparos och hoppa hoppa genom banan. Så, utan det, det kräver sin, sin spelare Att att klara av dem verkligen. Men det framåt de, de sista banorna så blir det faktiskt helt svårt. Um. Och det, nej, det, jag gillade det. Alltså det är helt klart en, en topptitel. Eh, samtidigt, ja det var ett av de här semesterspelen jag köpte nu. För att jag skulle klara under min semester. Och det gjorde jag. Eh, ett spel som jag också köpte det var Kirby and the Rainbow Paintbrush. Det, det här är det Kirby i lera. Det har jag faktiskt missat. Ja är det, alltså är det samma fast de byter ut eh, garnen som hade jag fick mot lera istället. Ja fast här är det mer som det här som släpptes i 3DS när man använde man man använder skärmen alltså kontrollen okay. och, och pennan. Vilket gör att Kirby är i princip en boll hela tiden. Och Men är det fortfarande den här plattforms Kirby. Det är det fast man använder pennan till att rita rita vägarna han ska gå. Ah, så nu så är det, det så, jag är så att det ja, så, ja. så petar man på Kirby så rullar han framåt. Eh, drar man ett sträck eh, en, en, ett regnbådssträck åt höger så rullar han upp åt höger på det. Drar man ett sträck åt vänster så rullar han upp åt vänster. Och då gäller det liksom, kan man rita former och sånt och <här> så det är ett pusselspel då? Nästan. Ja, det är ett pusselspel, men ändå ett plattformsspel för att det kräver att man eh, tar allting och liksom eh, attackera fiender på rätt sätt så gäller det verkligen att ha tunga rätt i mun och sitta och, och rita sträcken och trycka på när han ska attackera och också en sån här liksom bara alltså så fantastiskt fantasi alltså så man blir bara liksom det det är så genialt. Mm. Alltså det är ju simpelt men men ändå varför ingen annan tänkte ja. det tidigare? Ja, alltså det är simpelt och, och liksom bara veta vad man ska göra men och bemästra det. Och det det min dotter Ella, hon är fyllde fem nu och hon hon hon klarar liksom att, hon vet vad hon ska göra. Hon ska dra sträcken dit och hon ska komma över den och hon ska trycka på Kirby när han ska attackera. Men när det blir för mycket på en gång du vet när man ska det liksom kommer tretton fina mot den. Man ska dra sträck som, som visar vilket håll man kan ta sig för att inte nudda allihopa och de liksom rör sig hela tiden så trycker man och Kirby börjar rulla och sen kanske hon måste avbryta det strecket och dra streck åt vänster för att han ska blocka. Äh, fienderna, alltså det sträckorna används ju för att blocka grejer med till exempel för att komma igenom ett vattenfall så gäller det att dra ett sträck så att man blockar vattnet för att rinna ner så att kan rulla under mm. Och, ja, det är sådana här så pussellösningar där eh, pennan, ja pennan är en ens med i det spelet det känns ju lite så här. det är ju skitsnyggt verkligen det är lerfigurer re, rakt av eh, det som är lite synd är att man, man använder man tittar ju bara på paddan. Man, man kan inte kolla på tvn eftersom. Ja, okay. ja det är ju för att du står allt allting. precisionen. Så att det känns ju lite det, det, det hade ju funkat bättre på en 3DS helt enkelt på det sättet. Liksom. Det, men hur mycket ser du på tv-skärmen då? Då tänker jag att den som sitter och spelar spelar ju på paddan men det, är det lite sådär att en spelar och de andra tittar på, alltså på stora skärmen då ja. Ja det är säkert, det är väldigt underbart att titta på det är väldigt fint och vackert och sådär så det är bara det att det jag, jag har ingenting emot att använda paddan jag tycker det är rätt, rätt skönt att använda den den är... används på rätt sätt, ja Ja, ja men alltså ändå spelar på bara det är, ingen, ja. det är inte dålig upplösning på den utan det ser bra ut och det är inget inga problem alls um, det är bara det att det känns när man har gjort ett sådant här snyggt spel så vill man ändå se få se hela spelet i sin prime och det, det, det spelar man själv så kan man inte <skratt> göra det Därför kan det vara rätt underordnande att titta på också, tror jag. Men som, ja, ett, som, ett, som ett pusselspel och som en liksom om man tittar på Yoshi och Kirby, de här två, de är, de är liksom, man tror att de ska vara, ja ja, det är bara Kirby utbytt mot Yoshi. Men så är det fluten utan det är två helt olika spel. Men alltså, om det, det du, när du ritar på tabletten då, mm. syns de strecken du ritar, du ser ju strecken själva på tabletten när du ritar, ja. Men syns de på skärmen också då? Ja, det gör de. Men då, alltså då kan det ändå bli rätt trevligt alltså co-op spel med, alltså soft co-op då att eh, den de som ser det på det stora skärmen kan ändå sitta och hjälpa till då ja. att eh, gör det på ett annat sätt eller kommentera alltså ja. man hjälps åt på den vänster. Ja. Jo, men så det är väldigt det är ett underhållande spel för det är ändå det är ganska högt tempo på det. Och ähm, nej, men då är allting, allting används liksom, så, så bra. Penna, alltså det, det är ett bra pusselspel på det sättet. Tr Även fast det är ett plattformsspel så är det ett pusselspel också. Mm. Uh, och sen så typ en bana så är Kirby en tank. Då åker han runt och då ska man skjuta fiender och då används eh, pennan på ett helt annat sätt. Som, man trycker på fiender istället för att skjuta dem och sen ska man bygga en bro för att tanken ska komma över där och Sen han är ubåt i en liksom, sekvens så då ska man vara under vatten. Och när Kirby är under vatten, det finns ju bara en, en hel värld som utspelar sig under vatten. Och då är det så att Kirby flyter ju. Och för att han ska kunna komma ner till botten så gäller det att rita. Så att han kan ta sig ner till botten helt enkelt. Och använda strömmar och sådär. För att han ska kunna flyga rätt. Väldigt väldigt bra genomtänkt. Tycker jag. Ja, men det, det, alltså, det är ändå ett bevis på att det är detta Nintendo gör bäst. Alltså det de här, här typen av spel Och det är, det är någonting jag faktiskt saknar Både på Xbox och på Playstation Vi har inte mycket alltså, som liknar Just denna typen av spel Nej. Med, jag, med, jag, i, jag gjorde ett inlägg på min Instagram Hamdan, Gamepappan heter det Om de som vill följa mig där jag lade ut en bild på Kirby-spelet då, för jag är precis på och spela det. Jag skrev där att det finns, det finns mycket saker som Nintendo gör som jag hatar. Alltså jag irriterar mig i hjärnet det här med deras eh, konsollösningar. Alltså hårdvarulösningarna är katastrofala. Men när det kommer till spel så finns inget som alltså, kommer i närheten. Det, Wii U är den sista konsolen jag skulle göra med, och de jag har. För att det, jag kan inte få den upplevelsen och de spelupplevelserna någonstans. Det finns liksom inga. De här spelen som väl Nintendo har gjort. Man kan inte få de upplevelserna någonstans. Det, det, det, liksom det är ganska många spel nu ändå som, som har... Men varenda spel Nintendo har släppt nästan har ju liksom levererat, kan jag tycka. Nej. Är det mig då? man säger, ja, Super Mario, Pikmin, Mario Kart, Smash Bros, Kirby, Yoshi, eh, vad fan är det mer? Splatoon och då ett helt nytt IP som funkar hur bra som helst. Men alla deras egna sådana här spel... Visst, det kanske inte låter som det är så många. Men de är så unika att de är värda att spela. Mm. Um, och det, det är därför jag, jag säger det, För jag hade, så jag hade fått välja en konsol som jag skulle ta med mig någonstans. så hade det varit min Wii U. Att, just de här ja, det är ju inga problem som att ta med den. Den har ju ingen form av online ändå som alla andra har. Nej, precis. Det är, inget behöver. <laughs> Nej, men det, det är väl rätt schysst. Alltså det är... Nej, men alltså, alltså, köper man en Nintendo-konsol eller ett Nintendo-spel, man vet vad man får eh, på ett ungefär... Alltså, det är någonting som har varit med då oss, dig och mig, mer nu än uh, många andra idag. Så vi som är lite äldre, vi har ändå växt upp med Nintendo. Mm. Uh, jag växte upp med, uh, redan på åtta bitarstiden. Uh, det var väl tidigt för dig. Men uh, det är någonting som har följt med en, uh, hela livet. Även om då man har gått över till att spela på Xbox 360, PS3 eller whatever. Alltså, så är det ändå någonting... Det har funnits där. Mm. Så... Jag var i sex, jag... sex år när jag började spela. Och då hade det fortsatt sedan dess, liksom. Ja. Ja, jag, jag önskar att det var... De ser om sin... Slutar upp med... och hårdvaror finns det fortfarande ingen som slår Nintendo på. Det, det kommer inte ifrån. Alltså, hela Gameboy-sweeten och 3DS och det nu heter nu, så... Det är för de gärna håller på med. Men jag, jag skulle säga att jag hade hellre sett att sån eller Sonny, eh, Nintendo hade lagt ner hårdvaror, alltså hemmakonsolbiten, eh, och börjat släppa spel på andra konsoler också. Eh, för att bredda just, eh, eh, alltså den här, den här magiska upplevelsen du får från Nintendo-spel mm. eh, på andra. Men sen har andra sidan hade Nintendo börjat släppa spel på Playstation och Xbox så hade Nintendo tagit över hela världen rent ekonomiskt. Ja, det, alltså, <laughs> man kan ju tro att det går dåligt för Nintendo men det gör det ju inte. Nej, alltså, de, det, det går ju väldigt bra för dem och de, sagt, de har ju själva sagt de konkurrerar ju inte. De har ju praktiskt tagit döförklarat Wii nu kan man ju säga. Det, eller Ja, ja det har så är det. och men deras bärbara marknad flyter på hur vad som helst. Så jag tror det går ingen nöd på dem. Jag tror bara Nej, att de definitivt behöver... inte. allt de de, det de tjänar på första win. Det är alltså det är Sjuka summa alltså rent cash, alltså rena pengar. Så Nintendo är de rikaste ut, utvecklarna. Ja, det är, um... de har ju sitt egna sin egna alltså de är ett, de är ett företag ett unikt företag på det sättet. Att de, ja. det, men det är, svårt att de är så att de, de är så mycket Japan. Mm. Och nu är ju liksom den bärbara marknaden det, det är bara den som räknas i Japan för tillfället kan man ju säga. Mm. Men där har de ju alltid varit stora med ja. Gameway och det, men liknande. Det är därför det är svårt. Det ska bli intressant att se vad det nya konsol vad den gör. Om det är en blandning mellan bärbar och, och det här tv-spelandet, att man kan liksom koppla in den eller hur de gör. För jag tror det är nog nästa steg för dem, att de gör en, en konsol som både kan spelas hemma och kan tas med på något sätt. Mm. Ja men det är alltså det är i så fall om du tänkte en 3DS med HDMI-port är du ja. hemma så kopplar du den till tvn eller så kopplar du den från tvn och tar den med dig och lägger den i, ute i hammocken i sommaren och spelar ja alltså, Så du kan göra både också så att säga Det är nog min gissning där Att det blir en sån eh, hybrid av något slag För att jag jag tror de själva inser det Nu när de har börjat liksom släppa mobilspel också Jag tror att det kommer bli någon sorts Hybrid mellan de här två grejerna mm. du, får, ja. alltså, du får det bästa av två världar Du får ju, du får ju. det bärbara Och du får eh, hemmakonsol och sen får du Nintendos eh, Magiska spel också ja. eh, Men om vi skulle Innan vi avslutar, vad mindre bra eller slash totalt värdelöst, jo. Är någonting du vill gen ros eller ros eh, rist åt som du tycker skärpt till och fixa till? Um... Jag vet ja. jag har en grej på min lista som jag vet att du kommer hålla med mig om. Ja, jag har inte tänkt så. Jag har mer tänkt, jag har varit så jävla bra saker i år, tycker jag, just det här med att de här små Mer utvecklarna har fått komma fram så mycket med sina lite, om man säger mindre spel med kaninaren. Det är de som har stuckit ut mest för mig. Mina årets bästa spel är det mig än så länge. Det är de här Helldivers och Rocket League. Och, eh, ja, till och med ett nytt ep platoon också för den delen. Jag, jag gillar, det är för mig är sådana årets spel. Det visar att det fortfarande finns, finns möjlighet till att, till att göra på spel utan att mjölka ja Jag tänkte men alltså mer lite bredare Det behöver inte ett specifikt spel För det. det jag tänkte på Det är ju någonting Sony måste fixa till nu Och det är ju sina nedladdningshastigheter Ja, det var Alltså när PS4 kom Precis då efter jul Vi vet ju att alla plockade upp Eller Svårt en ny maskin kommer så Man vet man får vara beredd på att det kommer gå lite slur Och ladda ner grejer När alla ska koppla in samtidigt och hålla på Så det har ju inga problem Men sen då februari-mars, eh, precis efter maskinen kom, det, det funkar helt okej, okay. man fick eh, 3-4 megabyte eh, ner i sekunden. Det var fullt acceptabelt för det tog 2-3 timmar för ner ett spel. Och det, det kunde jag acceptera för jag kunde göra annat under den tiden. Eh, men sen då från, nästan från februari i år, så har det gått... Väldigt mycket sagt. Jag vet när du köpte Batman Du fick ju vänta Jag vet inte hur lång tid du fick vänta För att du skulle få ner Batman Ja det var väl 30 35 timmar kanske mm, Jag väntade tre dagar för ner i Drake Club Eller Project det Cars Det är oacceptabelt, oacceptabelt. Totalt ja, så, så, oacceptabelt för Speciellt företag. om man betalar för tjänsten också Som vi gör mm. nu mm. Uh, uh, Men det, det är någonting som kan bli bättre Alltså det, det är inte så att det inte funkar. Även, även om PSN har haft en tendens de senaste månaderna att gå, gå lite upp och ner då och då. Uh, så Microsoft, när de släppte Xbox Live, då, det är inte så att den har gått super bra i början. Men den är mycket stabilare än vad PSN har varit den senare tiden. Hastigheten har varit lite bättre men det är någonting som ni måste jobba på så är det ju PSN. Alltså ja. Både då stabiliteten Och hastigheterna På att ladda ner grejer Men jag tycker Har man hållit på i tio år med detta nu Så tycker jag man borde läsa någonting Jo, sen, sen samtidigt så Microsoft Alltså Microsofts bakgrund Och det de gör, förutom då Xbox Alltså resten då Microsoft med, Både med, mycket med servrar och mjukvara annat Så Sony har inte den här bakgrunden Eller kulturen eh, Just för online-biten. Som Microsoft har till exempel. Men det är som du säger. De har ändå hållit på i tio år. Ja. Över det. Så eh, någonstans måste de ju ändå. Eh, fixa, alltså lärt sig. Det känns ju lite som att. Det de har gjort de gångerna. Det har gått riktigt dåligt. där varit att de har satt eh, silvertape. Mm. Eh, nu ska vi inte säga. Alltså, Microsoft har inte varit fel fred om heller. Men det, det känns lite som att. Xbox Live har varit stabilare än PSN. Men det var ju men... det här som liksom att det de gick ut för början. Det var de klara med Microsoft när 360 släpptes. var att ni betalar för att spela online för att er upplevelse kommer att bli så mycket bättre. Mm. Och vi har tid, vi kan underhålla liksom servare och sånt. Och det funkade hur bra som helst. till skillnad om man kollar PS3. Det, gick, det, var knappt, det var ospelbart liksom att kunna spela online. och samtidigt, Man kunde inte ens sitta i en chatt samtidigt och prata. Ja, men det men hade ingen part-chatt på det sättet på PS3. Nej, man hade ett parti att man kunde inte spela samtidigt. Ja men du skulle du spela samtidigt så var du tvungen att alla spela samma spel. Ja precis. Ja och alltså, där, där var ju Microsoft mycket mycket ja. snabbare just om 360. Och nu har ju nu när PS4 lanserar så var det också ja vi kommer kom ta betalt för online Ja jag har inga problem att betala alls alltså, alltså, Men då ska det fungera också. Ja, ja Och det, det, det visste fungerar jättebra att spela online. Men och lära tror... hem grejer? Nej. Men alltså, jag trodde mycket det att i och med att Microsoft började ta betalt redan 3, då för sin Xbox Live. Uh, och började så pass tidigt så känns det lite som att då har de fått det här också. också. Uh, att de har fått in pengarna helt enkelt för att på PS3. Uh, det är fortfarande på PS3 att du behöver inte uh, ha ett ps plus konto för att spela online. Uh, om du spelar... Uh, utan där är det fortfarande gratis. Så jag tror att Microsoft gjorde det smarta valet och tog betalt från början och fick in de här pengarna till sin infrastruktur för online. Ja, jag tror det är mer snålhet det handlar om. Uttaget. De har inte beräknat eh, jag tro, jag, Nej, jag inte bara, alltså, ska jag inte säga. Men jag tror, jag tror Sony blir tagna på sängen också. Alltså PS4s succé, alltså rent med sig försäljning. Jag tror inte de var beredda på att den skulle säljas Så bra som den har gjort uh, Jag menar den dom, alltså, I Europa så stackar vi alltså 70-90% marknadsandelar uh, USA går de, folk är Riktigt bra även om Xbox har Inte Ligger inte lika långt efter Men de, de har nu sålt mycket mer Konsoler än vad de trodde de skulle göra mm. Vilket har skapat det här trycket På tjänsten också Men uh, sen samtidigt så, När, barn med, när mm. de inser då att det här trycket kommer de ser försäljningssiffrorna och de ser hur belastningen ligger så alltså borde de ju eh, eh, pusha in pengar där då och fixa till det, men som sagt det, det är någonting som bara kan bli bättre, det är inte mm. så att eh, det är ospelbart nu som det var då under var det en månad då under ps 3 och när eh, PSN och det, hela PSN havererade. Ja. Nej, alltså det funkar när det väl funkar. Men det är just det här med nedlandshastigheten. Att det blir så... Det är... Man blir bara irriterad när man tvingas sitta och vänta i nästan två dygn för att få spela spel som man har köpt. Det ska inte behövas. Det är, det är inte de man betalar för en tjänst heller för den del. Åt spelet. Det... Det jag tycker är... det är oerhört settabelt. Och jag vet, jag... det kommer ju bli bättre. Det... Hoppningsvis. Mm. Jag skulle vilja säga min negativa grej också är att jag skulle vilja se att Microsoft step up their game lite. Det känns som att uh, uh, just hardware, uh, alltså rent uh, hur den, de ska ju få ett nytt uh, UI nu. Uh, hela Xbox One. Mm. Vilket, ja, det, jag, alltså det ser ju mycket snyggt ut än vad det idag. ja idag. Sen, sen kan, kan det inte bli värre än vad det är Nej. Men bara en sån grej gör mycket för mig Att jag kan liksom latcha runt lite mer För jag, nu snår, kan man inte hålla på att latcha med den För, att det, är för mycket, det är för pilligt allting Men också det här att liksom, De behöver verkligen visa, visa framfötterna Jag hoppas Gamescom ska ge dem att Man får lite mer Hype nu när Gamescom drar igång För att Microsoft mm. skulle ändå ha en ganska stor konferens där. Ja de har ju sin presskonferens Där på Gamescom nu Nästa vecka när vi spelar in det Uh, och vi vet att de ska visa upp Scalebound uh, Crackdown då uh, Quantum Break då från Remedy Och Qu Remedy Måste börja visa mer från, Alltså Quantum Break alltså Måste verkligen visa att uh, Jag är redan såld på det Men de måste verkligen visa att Spelet börjar bli klart nu mm. de, de kan inte dra ut på, uh, på Quantum Break mer Det måste komma nu Och det är väldigt snart Ja. Och sen vill jag se lite mer nyheter Men alltså är bara lite utannonseringar Det är så chocka oss lite mm. Ja det är, finns ju folk som påstår Att, då att Microsoft Har eh, sin bästa presskamp Under hela E3 vilket jag inte förstår Vad de tänker på för det är bara gamla grejer egentligen. Alltså, Det kändes som att de pushade Allt nytt till Gamescom uh, för det, var, det var egentligen bara två spel Vi fick se nytt under E3 Det var ju ReCore och uh, Rares nya spel så mm. all allting nytt ligger här under Gamescom och det känns som att Gamescom kan faktiskt bli bra. Men de första halvåret här nu, hur många Microsoft spe eller Xbox spel spelar vi haft nu den första halvåret? Ja. Mm. Sen å andra sidan så har inte så något äh, jättestort exklusivt för resten av hösten heller. Men äh, så för, så för oss som har äh, båda konsolerna så det är det perfekt spelar vi Sony på våren och Microsoft på hösten. Ja, ja, ja självklart. Så, Nej, men... Äh, de kunde ju spisat ut det lite mer kan man ju tycka. Du behöver inte släppa åtta stortitlar inom två och en halv månads tid. Nej. Känns det känns ju som. Och angående det så gick ju Square Enix ut i förgå. Och då bekräftade att Rise of Tomb Raider även kommer till PS4. Vilket vi har ju i princip vetat om att det var bara en titel Ja det har man vetat från början precis. Så men det lustiga det hela är att. Tre månader innan det släpps, eller fyra kanske, innan det släpps på Xbox One Så går man ut och säger att bekräftar då att det kommer vintern nästa år till PS4 också Vilket jag tycker är väldigt lustigt för att, varför skulle folk plocka upp en Xbox One då För att spela Tomb Raider när de likväl kan vänta ett år och spela det Den anledningen de skulle plocka upp en Xbox One för att spela spelet i år men, ja, men det, varför, det, det, varför vill, alltså du får ju ändå lägga ut två 25 tre tusen på en maskin för att spela ett spel tidigare. Mm. Och... Men det, det är som vi ska veta att vår klick, som sagt, vår klickgamers vi är inte, vi är inte, all, vi är inte liksom majoriteten av spelarna. Vi har inget, det, de andra har ingen koll på de vill inte vänta ett år på ett spel. Ser de att det finns ett Tomb -spel och de vill ha det så köper de i konsolen Vare sig, det finns till. Det handlar ju inte om vår lilla klick av, som tycker att det här är ett år är ingenting att vänta på ett spel det, det, det är inte det det handlar om nej, det, är nej, alltså, det, är det... Inte, det är inte det är inte för oss utan det är ju, det är ju när spelet släpps det, då finns det bara till den konsolen och det, då skiter väl de med om du kommer ett alltså de potentiella köparna kommer ju skita i det de, ja, och så så de vanliga på vanliga på, spelarna jag tänker bara på alla som eh, som inte har, alltså som knappt har råd att köpa en konsol och har de då redan en konsol så Då kommer de ju vänta till. Till nästa år för att spela det. Om de vet om det. Så jag tror inte. Alltså, det känns lite som att hade Square Enix inte gått ut och sagt detta. Så hade, så hade de så kunnat sälja mycket mer konsoler än när de mycket så sa det. Eller alltså, de men... inte jättemycket mer. Men alltså, det hade varit skillnad. Microsoft, de siktar inte på att få de som äger en PS4 att köpa deras förshåll utan de siktar på sådana som inte har något överhuvudtaget för, för, först, första, alltså i första hand. Är ja, de som fortfarande sitter på 360 eller alltså. PS4? Ja, de siktar inte på att omvända PS4-ägare på det sättet utan de vill ju få in potentiella nya ägare och de. de skiter ju fullständigt i om att det, om, om de vill ha Tomb Raider spelat Men då är det en sak om du, om du inte har gått upp till Ja men det är det, jag menar att det är inte oss mm. gamers som är, har koll på allting. Vi, det är klart att vi, vi har ju koll på läget, men alla de majoriteten som köper spel, de vet inte detta överhuvudtaget. Och det är inte så att i affären de kommer säga nej vänta ett år så släppte till nej, PS4. Självklart inte för de vill alltså, sälja det nu ja. såklart. Så att jag, tror det, alltså det, jag, jag tror inte det för de potentiella nya köparna så kommer det inte. Alltså Det är det Microsoft riktar sig till från början. Ja och jag, men alltså hade de, inte, hade de inte gått ut och sagt detta då så tror jag de hade ändå kunnat få många PS4-ägare som verkligen ser fram emot Humoid och köpa en Xbox One i höst istället för att vänta ett år. Ja men jag, alltså jag tror inte att uh... nej, nej alltså procentantalet alltså av hardcore gamers som Skulle åt det, som jag sa precis Är ju väldigt lite jämfört med uh, Vad ska man säga Svensson Alltså som inte har uh, uppgraderat den Eller liknande mm. Men uh, jag tänker ju nu Alltså det är precis som du, du sa också Att uh, vi som har lite mer koll på Kollar man då Tomb Raider släpps ju samma dag Som Fallout och du har, du har ju du har Gear Solid och Mad Max, Assassin's Creed och hur mycket spel som helst i höst. Plus då alla spel som kommer tidig i vår. Nästa år med... Äh, vad var de pushade? Ja äh, Quantum Break förhoppningsvis, sen var det några spel, spel från Sony också. Så att jag har ju inga problem att vänta de här 12 månaderna och spela Tomb Raider på PS4. När jag har så mycket annat under, jag kan lägga, alltså spela fram till dess. Men det ju... ja jag Hade jag inte haft en Xbox One så hade jag nog köpt den Alltså ett år är ganska lång tid att vänta Tycker jag Alltså jag, jag är jättetaggad inför nya Tomb Raider Men jag, Min breaking point På att köpa en Xbox One om jag inte har haft den Hade ju varit när Quantum Break kommer Om jag hade kunnat plocka upp Både Quantum Break och Tomb Raider samtidigt mm. Då hade jag köpt den då samtidigt som Quantum Break kommer Och plockat upp båda de spelen Men Alltså, Nej, men det, jag alltså det bli intressant ju tycker att Microsoft tar ju en fördel i höst. Ja, ja definitivt. Det, det är definitivt om, om man säger Fallout att de, de släpper ju till båda konsolerna. Det är ju, det är ju liksom Ja sen har du Halo. Ja Halo ja, vilket jag tror Microsoft behöver detta. Jag tror det är bra för dem. Alltså, jag jag jag tycker Microsoft behöver step up för jag har inte spelat. Jag, jag spelar för Horizon liksom. Det är det jag spelar. Ja, senast äh. Jag senast jag Xboxen till var ja State of Decay. Mm. Uh, sen har det inte varit så mycket Nu blev det ju lite skillnad Som du påminner mig innan vi började spela in podcasten Rare Replay kommer ju om en vecka mm, det blir ju uh, upp Men det, det känns lite som Det är, det är lite mer oss, för oss äldre som uh, den Nostalgifaktorn då Med alla gamla Banjo och Perfect Dark och Alltså mm. Vi som var med på den tiden När de här kom första gången Ville ut uppleva dem igen Ja, det är 30-årsjubileum för Rare Så Ja, alltså det, det var Rare när Rare var som bäst. Alltså det var, det var innan Microsoft köpte upp dem och lät dem göra eh, Kinect-spel och Avatar och sånt tramsande. Ja, eh, eh, sen är det ju bara veckor senare så eh, kommer ju Gears of War eh, eh, Remastern. Ja, och där har jag två vänner som kommer köpa en Xbox One för det. Så, det, så, så pass det, den, för Remastern? Ja. De är såna hardcore Gears of War-fan. Så de okay. ser fram emot att spela multiplayer igen. Ja, det kan jag ju säga, tänker jag mig. Så det tror jag kan ändå, liksom för folk som har velat ha, komma ut och spela lite online igen med Gears of War, tror jag det är en bra möjlighet faktiskt att sälja något och så läxa. Mm. Ja, jag har inte spelat den uh, Gears of War, så att jag kommer ju uh, plocka upp det alltså, bara för att spela igen. Men alltså, det. Mm. Uh, det är likadant nu som när God of War 3 uh, uh, kom det var Ja, det var ju denna veckan. Uh, eller var det förra veckan? När vi spelade in detta. Uh, jag tycker det är lite lustigt att man bara tar, som i God of War fall, bara ta trean. Och i Gears of Wars fall bara ta ettan. Och inte göra en trilogi, som de de gör med Halo och de har gjort med Uncharted nu. Jag tycker det är lite lustigt att bara ta ettan spelen. Uh, ja... Det, det är det ju, men för, man vet ju att de kanske kommer sen. Det, de, de, de sa att det hade tagit för lång tid att göra allihopa nu i den här nya motorn och, och grejer om dem. Jo, alltså, visst, alltså det är ju vad de kan säga, men någon, någon, det är kanske är jag som har tinfoil här på mig här. Uh, men jag, jag skulle tippa på att anledningen till att de kör God of War 3 och inte hela är att God of War 4 kommer att utspela sig efter trean. Nu har inte jag spelat, spelat klart trean så att, jag vet inte om det ens är möjligt. Men eh, det är min tanke. Och sen då att War, eller Gears of War 4 kommer vara en prequel till eh, Första trilogin. När mm. oh, du det... spelar som eh, Marcus Phoenix eh, far eller liknande. Alltså det är därför de tar ettan för att den ligger närmast så att säga. Mm, det låter rimligt. Eh, det, det är inte helt... Men sen samtidigt kan det också vara som du säger att det tar ju tag att göra en remaster. Men det man får tänka på också är att av alla remasters som kommer, har kommit och är under utveckling, det är väldigt få remasters som utvecklas av samma styrelse som gjorde originalet. Mm. Det är bara Uncharted-trilogin görs av Bluepoint Games. Men som är en studie som. Denna de gör, det är ju remasters och portningar och sånt. Mm. Det är väldigt få... Eh, Naughty Dog gjorde det ju i sig Last of Us eh, själva. Och 3-4-3 eh, gjorde det ju Halo Collectionen själva. Men det är väldigt sällan det sker. Mm. Så, men... Nej, alltså... Det är Re eh, Remaster... Eller Remaster. Det blir det vi säger, men det känns som... Eh, sen är det ju... Gears of War, och sen får vi en till dagen. Sen börjar hösten därefter. Mm. Det bli kul Ja, hösten ser väldigt intressant ut Men som du säger, Microsoft måste verkligen Step up Ja, jag ser fan mot hösten med Microsoft faktiskt Jag håller på att spela igenom alla halo spelen Nu på Halo Master Chief Collection och de det, det är en väldigt bra serie Faktiskt, det är väldigt bra spel allihopa Jag är väldigt imponerad Över hela den, det universumet mm. um, nu, när ja, ska... spel, nu när man spelar dem så här Nära varandra Så blir den. Ja, det blir en bra sammanhållning liksom i, i, i spelen. Jag ska, jag ska försöka få in, trycka in Halo 3 och 4 innan 5 kommer för jag lyckas ju grabba en kod till Massive Shift Collection på Twitter. Mm. Uh, så uh, jag vill ha 3 och 4 genomspelade innan, uh, innan jag spelar 5an. Mm. Jag det, det tycker jag. Jag tycker att du, du borde ju spela 2 också för den remastern är faktiskt väldigt bra. Ja, men... Uh, jag vet inte om jag vill gå tillbaka så långt. Om ja, det är ett spel värt att spela, bara för att det är ett bra spel. Helt enkelt. Så vi köra hela serien då? Mm. Eh, nej, förutom Combat Evolve, så långt vill jag inte gå tillbaka. Jag kan spela med det. Man kan köra. Det är bara K-på det. Eller är det på vad även i ni heter? Eh, ja, det är det. Okej, Men då får du. Ja, det får jag när man ska hinna trycka in det för hösten är inte nådig. Nej. Om vi säger så. Nej, men när du vill du så är jag tillgänglig någon gång. Gabba som inte gillar co-op Nej, men sagt, jag har börjat, börjat försöka i alla fall. Det är ju, vad skulle du en... säga? Jo, det, jag satt i två veckor nu har jag gått och tänkt på en, en trilogi som jag vill ha i vet vi är? När det gäller dig. Mm. Nej, det vet du vet inte. Du kommer inte Det är Bioshock. Ja, det du. Hur får de göra den för dig? För det, det är ingenting jag. Jo, jag skulle vilja ha den i en box. Alla de spel en tonens hela bra men jag skulle vilja ha dem liksom på den nya generationen. Vad fick det borde de kunna göra? De borde ju sälja lite. Mm, jag vet ju en trilogi från äh, exklusiv, som Magic, som jag skulle vilja ha ha. Ja. Det... Ett antal av en tre. Det tror jag inte uh, heller kommer hända. Nej, tyvärr. Uh, nej. Uh, man får väl nöja sig i spelen med bakre Ja. Men uh, kommer, kommer de som stöd på bakre så kommer jag ju definitivt spela om ett, två och tre. Ja, Inga... Tycker du inte om Bioshock eller vad är det med dig? Nej, jag, uh, jag fastnade aldrig för det. Jag <laughs> uh, <hör> <hör> uh, <hör> uh, slutar med detta. <hör> uh, nej, alltså, alltså Bioshock 1 var bra. Det var det. Alltså, Det kändes som att de gick ifrån... Uh, mycket av den känslan i två an och speciellt i, i, i Infinite. Uh, mm -hmm. Jag tyckte etan var ettan var helt okej, okay, men uh, jag vet inte, det, det var lite mer den här klaustrofobiska och sen uh, storyn och karaktärerna kändes bättre i ettan, men ingenting som uh, jag måste ha, ha igen så att säga. Ja, klarar med. Mm. utan Jag skulle vilja spela ettan och Infinity igen Jag gillade dem uh, Vad är det mer man skulle Jag skulle ha haft en hel del av Splinter Säljscen uh, faktiskt mm, Det finns redan i uh, uh. Ja, men jag tänkte mer Alltså senare, bara med Alltså sista uh, Nu skulle inte säga att det är en trilogi eller dubblet Men uh, Conviction Och uh, Blacklist Skulle jag gärna vilja spela om uh, Faktiskt nu jag spelar men... man ska ja, black, Blacklist gillade spela Det är det enda som spelat jag gillat, Blacklist. Du du inte Conviction? Nej. Äh, det är inte så långt ifrån Blacklist ändå, faktiskt. Okay. Äh, okay. Jag har men, varit nära äh, att det många gånger, men det har inte blivit av, liksom. Ja, äh, det äh, Det är ett tips, faktiskt, i så fall. Mm. Äh, jag vet inte vad det är. Det är mer tidigt. Nästa år får vi äntligen få spela om... Äh, Resident Evil Zero. Det var inte igår man spelade. Nej, det var ett tag sedan. Men om vi ska avsluta det. Här lilla mindre avsnittet, tror jag, men över en, en halvtimme. Ja, för fan. Men det lär väl blir en hel del kommer Nästa avsnitt, antar jag. Hoppas det. Dis vi. Vi diskuterar varför nytt ska vi har sett där. Mm. Kan ju råga ge betyg till Microsoft. Ser man det blir en sån här hittade däv eller det blir en Ja, det ska bli intressant. Jag är peppad i alla fall för jag vill börja spela på min Xbox för jag gillar den. Ja, alltså, Sony ska inte ha någon egen konferens där. så det är, det är bara Microsoft som Sony kommer ju vara där och så alltså, visa upp spel på plats, men det är bara Microsoft som kommer ha en scenshow så att säga. Mm. Men det känns alltså Games kommer ändå visat upp en hel del nya spel alltså de tidiga åren så att där kan det bli en hel del intressanta grejer. Jag hoppas på det. Uh, och sen har vi, vi har ju fortfarande Tokyo Game Show uh, Senare i september Och sen har vi ju Paris Games Week uh, uh, I uh, november Självklart så är det samtidigt som det är Comic Con i Stockholm uh, Där David Cage riktas att, uh, under, Ska visa upp sitt nya Så det uh, är mycket kvar under visa upp gäst Men uh, Games Cup mm. li ligger närmast och Det blir väl vårt fokus i, i uh, nästa avsnitt så att säga Mm, det där. Så, men om det inte är någonting annat Roger har att eh, Fortälla eh, Resten av världen Så tycker jag vi tar, avslutar detta Och ses nästa gång igen Ja, jag ska gå däppa deppa när jag börjar jobba imorgon så jag, Ja, säkert mm. Jag ska så, bara ligga den Fosterställning resten av kvällen <laughs> Fosterställning, dricka kaffe och kolla på uh, tv-serien ja, det, blir... det, det låter som en trevlig kväll Ja <laughs> Men, nej, men vi hörs väl i nästa avsnitt eh, som ploppar upp eh, precis efter Gamescom. Mm. Eh, så till dess, ha det trevligt. Ha det bra. Hej. Hej.